الكهف مغara surəsi Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla Elhamdülillahi ləzî anzalə alə abidihi lkitəbə və ləm yəcələ ləhu kitabı öz quluna nazil edən ve onda heç bir nöksana yol vermeyen Allah'a hemd olsun. Qayman li yundirə beəsən şədīdən min ledun hüva yubəşşirəl məmininəl ləzîne yəcməlunə s-salihət ve yubəşşirəl məmininəl ləzîne yəcməlunə s-salihətənə əcran həsənə Allah öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafatə nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu kitabı dop-doğru şəkildə nazil etdi. Məkiti nəfihi əbədə Möminlər orada əbədi qalacaqlar. وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَدَ اللّٰهُ وَلَدَا Kitabı həm də Allah özünə övlat götürmüşdür diyenləri qorxutmaq üçün nazil etdi. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ nə onların nə də atalarının heç bir biliyi yoxdur Ağızlarından çıxan söz necə də ağırdır Onlar yalandan başqa bir şey danışmırlar əəəllə kəbəxiyonun nəfsə qələ ətərimm iləm youubi hədəl həd əsəfə Onlar bu kitaba inanmırlar diyə Arxalarınca kədərlənib özünü həlaç mı edcəkssə? İnnə cəalnə mə ələl ərd zinətən ləhəli <Sessizlik> nəblüvəhum əyyuhum əhsənu əmələ. Biz yeryüzündə olan bütün şeyləri ona bəzəy etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. Və inna ləcailunə mə ələyhə sa'idən cürüzə. Biz yeryüzündə olan hər şeyi lazım gələrsə məhv edib qubquru bir torpağa döndərərək. Əm hasibə en ashabəl-kehvi vər-raqim kanu min ayatina Yoxsa sən mağara və rəqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu gümran edirsən? اذ اول فتي الى الكهف فقالوا ربنااتنا من لدنك رحمه اتنا من لدنك رحمه وهي لنا zaman gencler mağaraya sığınıb, ey Rabbimiz bize öz tarafından merhamet bağışlayıp və işimizde bize düz yol göstər demişdiler فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladık. Onları yuhuyaverdik. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا Sonra iki dəstdən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Nahnu naqissu Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar, Rəbbinə iman gətirmiş gəncləri idi. Biz də onların hidayətini artırdıq. Və rəbətunə ələ qulubihim id qamu fəqalu rəbbunə rəbbü səməvəti vəl-ərdilən nəd'uva min dünihi iləhə, ləqəd qulnə idən Onlar kafir hökumdarın qarşısında durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz heç vaxt ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik. Əksalda olduqca böyük bir küfr danışmış olaraq deyərkən, onların qəlbinə qüvvət verdik. Həuləi qəvmünət təxadu min dünihi əlihəh لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِنْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا Cəbanlardan biri o birlərinə dedi, Bizim bu xalqımız Allahdan başqa məbudlar qəbul etdi. Bəs ne üçün onlar bütlərə dair bir dəlil gətirmədilər? Allah'a qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Wa id'tazaltumuhum wama ya'budun illa Allah fa'u ila al-kehfi an shurla lakum rabbukum min rahmeti ya shurla lakum rabbukum min rahmeti wa yuhayyilu Madam ki, siz onları və Allahdan sabayı ibadət etdiklərini tərk etdiniz, onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. <Sessizlik>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 günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini, battığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb sol tərəfə adladığını, onların da mağaranın içində geniş bir yerdə yerləşdiklərini görərdim. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Allah kimi doğru yola yönəldərsə, O doğru yoldadır. Kimi də azdırarsa, Ona doğru yolu göstərən bir yaxın adam tapa bilməzsən. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت onlar yatmışkən sən onları oyaq hesab edərdin biz onları sağa sola çevirirdik onların iti isə girəcəkdə qabaq pəncələrini uzadıb yatmışdı əgər sən onları görsəydin Dönüb onlardan qaçardım və dəhşət səni bür yerdi. Və kəzəlikə bəəthnəəhum liyətəsəəələu beynəhum qalə qailun minhüm kəm ləbittüm, qalun ləbittnə yevmən əv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 Beləcə onları oyatdıq ki, nə baş verdiyini bir-birindən soruşub öyrənsinlər. Onlardan biri, burada nə qədər qaldınız, dedi. Bəziləri, bir gün yaxud günün bir hissəsi qədər qaldıq, dedilər. Digərləri də dedilər, qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. Birinizi bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin. Koy baxsın ən təmiz yemək hansıdırsa, ondan sizə arzuğa gətirsin. Amma ehtiyatlı olsun və sizin baranızda heç kəsi toyuq salmasın. İnnəhum iyzəru alaykum yajzumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu <Sessizlik> idan Çünki onlar sizi tapsalar ya sizi daşqalaq eder, ya da öz dinlerine döndərərlər. Onda siz heç vaxt nicat tapabilmezsiniz. bilməzsiniz. <Sessizlik> o وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم onların halından xəbərdar ettik ki Allahın vədinin həqiqət olduğunu və o saatın gələcəyinə şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman möminlər və kafirlər öz aralarında onların işi barəsində mübahisə edirdilər. Bəziləri onların üstündə bir binat üçün Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir, dedilər. Mübahisədə üstün gələnlər isə Onların məzarı üstündə mütləq bir məhşid dikəcəyik, dedilər. Səyəkulunə thələsətun rəbi'uhum kəlbuhum Və yəkulunə xəmsətun sədisuhum kəlbuhum rəcmən bil qayb Və yəkulunə səbətun və thəminuhum kəlbuhum Qur Rabbi ə'ləmü ma ya'lemuhum onlar 3'dür. dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Digerrleri ise onlar 5'dir. altıncısı köpekleridir diyecekler. Bununla da qeyb haqqında təxmini fikir yürüdəcəklər. Bəziləri də onlar 8 səkizincisi köpəkləridir deyəcəklər. De ki, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan bunu bilən çox azdır. Mağara əhli barədə açıq mübahisə et, və kitab əhlinin heç birindən onlar barədə bir şey soruşma. və la təqulənə də şey inni fa'ilən Heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə illə enə şə Allah. Və əzkur Rabbəkə idə nəsit Və qül əsə ən yəhdiyəni Rabbiyli əqrabə min hədə rəşədə Ancaq, inşaAllahdir. Unutduğun zaman, Rəbbini yada salıb, Ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönətsindir. وَلَبِتُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَازْدَادُوا Onlar mağarada 300 il, üstəlik 9 ildə qaldılar. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبِصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ Vəliyyin vələ yuşriq və xukmihi əxədə De ki, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybi ancaq ona məxsustur. O necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir. Onların ondan başqa Heç bir himayədarı yoxdur. O öz mülkünə heç şərik etməz. vəlümə ohiya ileyka min kitabirabbik la mubaddila likelimatihi və lan tecda Rəbbinin kitabından sənə vəh olunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Wasbir <Sessizlik> nəfsəka ma'allədin yed'un rəbbəhum bilğadati vel'aşiyyi yuridun vejəhəh. Yuridun vejəhəh və la tə'du əynəka 'anhum turid وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا Səhər və axşam çağı Rəbbinin üzünü diliyərək, ona dua edənlərlə birlikdə özünü səbirlə apar. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək, nəzərlərini yoxsullardan çevirmə. Kalbini bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itayət etmə. Və de ki: "Haq sizin Rabinizdəndir. Kim جعلنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ذكي حق Kim də istəyir, inanmasın. Biz zalımlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə, əridilmiş metal kimi üzlərini qovran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içkidir, nə pis məskəndir. İnnn الذين <Sessizlik> امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن yaxşı əməllər edənlərə gəlincə biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik ulaika lahum jannatu adnin tecri min tahtihil anha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 Ağacları altından çaylar axan ədim bağları hazırlanmışdır Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək Taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar giyəcək Və orada taxtların üstündə bir səklənəcəklər Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir Qadrib ləhum məthələr rəculeyni cəalnə li əxədiyma cənnətəyni min əğnəbi və xəfəfnəhüma binəxli və cəalnə Onlara iki kişinin əhvalatını misal çək. Bunların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. Kiltal jannatayn atat aqlaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa Her iki bağ öz varını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıtdıq. و كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا مِن onun başka sərvəti də var idi O öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona mən sərvətcə səndən daha zəngin, və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm dedi. və daxilə cənnətə o və o özünə zəlim edən dedi. qala mə o özünə zülm edərək bağına daxil olub dedi. bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. və nə الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا منها منقلبا او ساعتين gelecegini de zannetmiram Rabbimin olsam sözsüz ki bundan daha firavan bir hayat qismetim olacaq Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu Əkfərtə bil-lizi xaləqək Əkfərtə bil-lizi xaləqək min turabən Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi Səni torpaqdan sonra nütfədən yaratmış Daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə KÜFÜRMÜ EDİR SƏM LƏKİNNƏHÜ VƏ ALLAHU RABBİ VƏ LƏ UŞRİKU Bİ ALLAH mənim RƏBBİMDİR VƏ MƏN HEŞKƏSİ RƏBBİMƏ ŞƏRİK QOŞMARAM VƏ <gülüyor>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 وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ Bağına girdiğin zaman maşallah quvvət yalnız Allah'a məxsustur deməli değildinmi? Əgər var dövlətcə və övladcə məni özündən kəsib sayırsansa, ola bilsin ki Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin. Sənin bağına isə göydən bir bəla göndərsin və o, hamar bir yerə dönsün. Yaxud suyu çəkilib geçsin və bir də onu axtarıb tapa bilməyəsək. و احيط بثمره يقلب كفيه على ما افق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم onun bağının məhsulu bir anda məhf edildi O bağını belə görüb Ora qoyduğu xərcə görə peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talbarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O dedi, kash rəbbimə heşkəsi şərik qoşmayaydım. Və ləm təkülləhu fiyətün yənsırunəhu min dün illəhi və mə kənə mün Allah'tan başka O'na yardım edebilecek dostlar yok idi. Ve O da öz özüne kömey edebilmezdi. <gülüyor> Böyle hallarda kömey etmeyi ancak hakk olan Allah'a məksustur. En yakşı mükafat veren və ən gəzəl əqibət nəsib edən odur. Və ədrib ləhum məthələl-həyəti d-dünyə kəmə in ənzəlnəəhu minə əssəmə kəmə in ənzəlnəhu minə əssəməi fəqtələta bihə nəbətul ərd fəəsbəhə şimə Və əsbəxə həşimən təzruhu riyahu və kənəlləhu alə kulli şeyin müqtədirən. Onlara dünya həyatını misal çək. Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin soğurub apardığı quru çör köpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir. El malu vel banun zinatu lhayati dunya. Vel baqiyatus salihatu khayrun, khayrun və khayrun amalan. dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha əfsəldir. O gün biz dağları hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yerin dümdüz olduğunu görəcəksən. Biz hamını bir yerə toplayacaq. Onlardan heç birini kənara buraxmayacaq. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّاً لَقَدِ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Onlar, Rəbbinin hüzurunda səh-səh duracaqlar. Biz deyəcəyik, hüzurumuza sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi gəldiniz? أما سيز إلأ غمان ادردنيس كي بيز سيزه مؤعيم بير واقت تايين اتمييچيك وا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما عملوا حاضرا Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qoxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş, o nə bir kiçik, Nə də bir böyük günahı bıraxmadan hamısını sahib yazmışdır. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Və id qüllə lil mələikət iscudu li illa iblis kana min al-jinni fa fasata an amri rabbi afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a lakum a'adun bi'sa liz-zallimin Bir zaman biz mələklərə Adəmə e səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və onun nəslini özünüzə dost mu tutursuz? Zalimlar üçün bu necə də yarıtmaz mübadilədir. أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا مَن أَنLARIN GÖYLƏRİN VƏ YERİN YARADILIŞINA NƏ DƏ ÖZLƏRİNİN YARADILIŞINA ŞAHİD ETMƏDİM MƏN BAŞQALARINI YOLDAN ÇIXARANLARI ÖZÜMƏ KÖMƏKÇİ TUTMURAM وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا O gün Allah müşriklere iddia etdiyiniz şerikleri çağırın diyecek Müşriklər onları çağıracak Lakin onlar cavab verməyəcəklər. Biz müşriklərlə bütlərin arasına həlak edici bir yarğan salarıq. Vara al-mujrimuna an nar fadhannu annhum muwaqi'uha Günahkarlar atəşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Wala qad sarfna fi hada alquran lin nas min kulli mathal və Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. Və məmənənəsə inəmlə qəəhəmlə huda vəstəğfirə rəbəmlə vəstəğfirə rəbəmlə illəən tətiəmlələən əvəliən əvətiəmlələən əzəbə qəbəla insanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirmələrinə və Rəbbindən bağışlanma diləmələrinə səbəb, yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri görə-görə əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələri mani oldu. <Sessizlik> وَيُجَادِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاقِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْدِرُوا هُزْوًا. Biz ilçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün məbahis edirlər Onlar mənim ayələрыма və xəbərdar olunduqları şeylərə istehza edirlər Və kim ədalətsizdir ki, Rəbbinin ayələri ilə xəbərdar edildi, lakin onlardan yüz çevirdi İnnâ ceallnâ alâ qulubihim ekinnətən en yefqqhûhu ve fî əzânihim veqrâ. Ve in ted'ûm um iləl hudâ felen yehtadû ıðan əbdâ. Rabbinin əyələri yadına salınarkən, onlardan üz döndürən, Əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Qur'anı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxaç vurduk. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər. Və Rabbukəl qafurudur Lau yo'axiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi sahibidir. Əgər Allah onları qazandıqları günahlara görə cəzalandırsaydı, onların əzabını tezləşdirərdi. Lakin onların öz vaxtı vardır. Əzab gələcəyi vaxt onlar heç bir sığınacaq tapa bilməyəcəklər. Wa tilkal Budur haksızlık etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. və iz qala musa lifatahula abrah hatta ablu Bir zaman Musa öz xidmətçisinə belə demişdi. Mən iki dənizin qoşulduğu yerə çatana qədər yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərmə davam edəcəyəm. Fələmmə bələğə məcməə bəynihimə nəsiyahutəhumə fəttəxədə səbiyləhu fil bəxri səğbə. Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, özləri ilə götürdükləri balığı unuttular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Təlimə cavab verdi və ona dedi: "Biz bu səfərimizdə əlimizdən düşdük." Onlar dənizlərin qoşulduğu yerdən çıxıb getdikdə, Musa öz xidmətçisinə nahar yeməyimizi gətir. Biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük, dedi. Qalə əraəyitə id əvəynə ilə səxratı fə inni nəsítü l-hütə və mə ənsənihü illəl-şeytanu ən əzkürə və attəxədə səbilehu fil bəhri əcəbə Hidmətçi dedi, qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gelir mi? O zaman mən balığı unuttum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Alə Musa elə istədiyimiz də bu idi, dedi. Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb, geri qayıtdılar. Və cəbədə min ibadina atinahu rahmeten min indina və aləmnahu min ladunna ilma Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər Qalə ləhu Musa həl əttəbi'uqə ələ ən tüalliməni minmə əllimtə rüşdə? Musa ona dedi, Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elimdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəm mi? Qalə inəkə lən təstəqiyə məyə sabrə? Qızır dedi, Doğrusu, Sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. وكيف Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? قال ستجدني إن Musa dedi. İnşallah səbrli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağım. Xızır dedi, əgər mənə tabi olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirmeyincə, məndən heç bir şey haqqında soruşma. Fən talaqa hattə idə rakibəki səfinəti xaraqaha Qalə əxaraqtəhə li tughriqə əhləhə ləqad ciqtə şeyən imra Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər Nəhayət gəlib cəmiyə mindikləri zaman Xızır onu deşdi Musa dedi Sən gəmidə olanları suya qərg etmək üçünmü onu dəşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördün. Xızır dedi, mən demədim mi ki, sən mənim yanımda səbredə bilməzsən? Qalə, lə tuəqidni bimə nəsiytu və lə turhqni min əmri əsrə. dedi, Unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. Fən qalqa həttə idə ləqiyə ghuləmən fə qatələ. Qalə əqatəltə nəfsən zəkiyyətən biğayri nəfsin ləqad ciqtə şeyən nükrə Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır onu öldürdü. Musa dedi, heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəst etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun. Q lazım yani qallada ki, o ariyyə ümmün olmalıdır 37-ə dedi, Sənə demədim ki, Mənim yanımda ərinunqa səbrədə bilməzsem? Qa la in səəlsukə qan şəyin ba'də həfələ tu sahibini Qad beləqtə millə Musa dedi, Eğer bundan sonra senden bir şey baresinde soruşsam daha mene yoldaş ol mu. Sen artık menim dileyeceğim sonuncu üzürkahlığa çattım. ehhlakarriyetin ist. <gülüyor> Fə abu an yudifuhuma fawjada fiha jidran yurid an yaqadha qamah qala lahu shi'ta latakhadhtu Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir kənd əhlinin yanına gəlib cəmaатdan yeməyə bir şey istədilər. Cəmaат onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq istəyən bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi: Əgər istəsəydin, bunun müqabilində zəhmət haqqı alardım. "Qalə <gülüyor> hədə fikraq bayni və baynik sənəbuka bitəvilə mələn tistətə aləhi sabra." Xızır dedi: Bu mənimlə sənin aranda ayrılıqdır. Sabredebildiğin şeylerin yazumunu sana haber vereceğim. Emmas safinatu fa gelince o denizde çalışan kasıp adamlara mahsus idi. Mənim onu körləməğımın səbəbi onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا Oğlan uşağına gəldikdə Onun atı anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxuq. Ve aradna ayubd lehma rubbuhuma khayran minhu zakatan wa Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا Fə arad Rabbuk an yabluga ashuddahuma wa yastakhrijaka nzahuma rahmatan min Rabbik wa ma fa'altu isə o şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməli-salih adam olmuşdur. Rəbbim onların həddi çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur. Və isəlunuk adi alqarnin Qulse əflû əlaykum minhudikrən. Səndən Zülqərneyn bəresində soruşurlar. De ki, onun barəsində sizə bir əhvalat danışacam. İnnâ mekkənnə lehu fil ərd və ətəynəhu min kulli şeyin səbəbə. Həqiqətən, biz ona yeryüzündə hökumranlıq verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik. O, yeryüzündə gəzib dolaşmaq üçün səfərə çıxdı. Hətta ilə bərəqə məğribə şəmsi və cədəhə təqribu fəyinin həmiətin və və cədə indəhə qəvmə. Qullnaya dəlqarneyni imma ən tu'adzibə və imma ən tətəxidə fiyhim hüsnə. Nəhayət, günəşin battığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çəşmədə batan gördü. Zülqərneyn onun yanında bir tayfiya rast gəldi. Biz buyurduq, Ey Zülqərneyn! Sən ya onları cəzalandırmalı, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən. Qaləmmə man O dedi: Haqsızlık edəni cəzalandıracağıq. Sonra o Rəbbinə qaytarılacaqdır. O da ona ağır bir əzab verəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görən kimsəyə isə ən gözəl mükafat veriləcəkdir. Biz ona əmrimizdən asan olanı buyuracağıq mətəbə sonra o yolma davam etdi hətta izə bəlğə məṭlə şəms və cədhə təṭlə alə qəumə nəhayət günəşin doğduğu yerə çatdıqda onu elə bir qöv müzərində doğan gördü ki Onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdı. Qəzəlikə Bax belə. Biz onun başına gələnlərin hamısından xəbərdarıq. Sonra o yenə yoluna davam etdi. Hatta iza balagha bayna s-saddayn wajada min dunihima qauman la Nəhayət iki dağ arasına gəlib çatdıqda onların ön tərəfində az qala söz anlamayan bir tayfiyə rast gəldi Qaalu yədəl qarneyni inə yəcəucə və məcəucə mufsidunə ki l-ərdə fəhəl necəalu ləkə qarca fəhəl necəalu ləkə qarcan alə ən tecəal beynəna və Onlar dediler, ey zülqərneyn, yəcuç və məcuç tayfaları yeryüzündə fitnə fəsat törədirlər. Bəlkə biz sənə xərac verək, sən də bizimlə onlar arasında bir sədd düzəldəsən. Qaləmə məkənnī fīhi rabbī khayrun faa'īnūnī O dedi: "Rəbbimin mənə əta etdiyi mülk daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin. Mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sət çəkin. Ətuni zubara hadid. Hatta iza sawa bayna asladayn qalan fuxu. Hatta dəmir parçaları getirin. Nəhayət dağın iki yamacı arasını dəmir parçaları ilə doldurduqda, Körüklüyün, dedi, dəmir közərən kimi, Gətirin mənə onun üstünə ərimiş misd öküm, dedi. Yəcuc və məcuc tayfaları nə səddin üstünə çıxa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. Qalə hədə rəhmətun min rəbbi Fə idə cəəə və'du rəbbi Cəaləhü dəkkəə Və kəəə və'du rəbbi Həqqa Zülqər dedi Bu rəbbimdən olan bir mərhəməttir Rəbbimin vədi gəldikdə isə Onu yerlə yeksan edəcəktir Rəbbimin vədi Həqiqətdir. O, gün Yecuc və Macuc tayfalarını axışıp bir-birinə qarışmış halda buraxarıq. Sur üfrülən kimi məxluqatın hamısını bir yerə toplayarıq. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِلِّ الْكَافِرِينَ عَرَّارِ O gün biz cəhennəmi kafirlərə aşkar göstərərik. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا O kəslərə ki, gözlərindən məni ammamaq üçün pərdə çəkmişdilər özləri də eşidə bilmirdilər Afa hasiballazina kafarun ay Olmaya kəfirlər məni qoyub qullarımı özlərinə dost tutacaqlarını güman edirdilər. Həqiqətən biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Qul həll nünəbbi'ukun bil əxsərinə ə'mələ De sizə əməlləri baxımından ən çox ziyanə uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? ƏLLƏZİNƏ DALLƏ SƏYÜHÜM FİL HƏYƏTİ DÜNYƏ VƏ HÜM YƏHSƏBƏUN ƏNNƏHÜM YÜHSİNƏUN SÜNĞƏ O kəslər haqqindəki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri cümanındaydılər. ƏLLƏZİNƏ ey kəl-lazi lə kəfəru bi ayəti rəbbihim və onlar rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir odur ki qiyamət günü Biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Zalikə jazaohum cehannemü bima keferu vettahadzu ayati ve Kafir olduqlarına, ayələrimi və elçilərimi lağlağıya qoyduqlarına görə onların cəzası cəhənnəmdir. İnnellezina amenu ve amilus salihati kanat lehum cennetul firdausi İman gətirib xeyirxah əməllər işləyənlərin məskəni isə Firdevs bağları olacaqdır. Halidina fiha la yadghuna anha hiwla Onlar orada əbədi qalacaq oranı başqa bir yerə dəyişmək istəməyəcəklər. Qullau kana al-bahru midadan li-kelimatirrabi lanakida al-bahru qabla an ta'tad kelimatirrabi wa law ji'na ki, əgər Rəbbimizin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı Və bir o qədər də O'na əlavə etseydik belə, Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı. Qul innama ənə başarım mitlüküm yuxa iləyə ənnama iləhukum iləhun vəxidur. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Pək ki, mən de sizin kimi bir insanam. Mənə vəh olunur ki, sizin məbudunuz, Tək olan ilahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı işlər görsün və icra etdiyi ibadətlərində rəbbünə heç kəsi şərik qoşmasın.